José de Assis szelleme 1724-ben végre Párizsba költözhettem, saját hazámba. Nagykorúságon meghozta teljes anyagi függetlenségemet. Bayon legnagyobb megrökönyödésére pénzétettem minden birtokomat. Eltéptem a szálakat, amelyek Varen földjéhez kötöttek. Anyám már nem élt. Legsötétebb emlékeim közé tartozik utolsó találkozásom vele, röviddel halála előtt. Sikerült látogatási engedélyt szereznem a szálpetriébe, amelynek szerencsétlen betegeiről több mint száz évvel később szedette le pinel a bilincseket. Az elmegyógyászat története eléggé részletesen foglalkozik ezzel a szégyen teljes fejezettel, bár szemtanúként állíthatom a valóság túlszárnyalt minden feljegyzést. A szálpetriét akkoriban Hospice de la hívták. Mint egy 40-45 épület sorakozott egy magas kupolájú templom körül. Óriási udvarai közül a külsők szépen gondozott fákkal, szabályos fűágyakkal voltak beültetve, de beljebb kerülve már egyre több visszataszító, tragikomikus gyógyeszköz zavarta meg a kertek szelíd méltóságát. Mesterséges tavacskákon átívelő buktatóhidak, középen pagodaszerű kalitkával a negativisztikus, apatikus betegeknek, hogy egy halálos ijettség emóciója ferrázza őket. székek, amelyeken rémült állatokként üvöltő szerencsétleneket szédítettek, hogy a centrifugális erő kiűzze fejükből a zavaró képzeteket, de legfeljebb tartalmát ürítették körbe a szörnyű kínzástól. Taposó malmok, forgó kerekek letargikus betegek élengítése céljából, és még számtalan torz építmény, amelyet a tehetetlen tanács talanság hozott létre. Úgy festett az egész, mint egy nagyvásár Kókler negyede. Az épületek közös termeiben az úgynevezett könnyebb betegek zsúfolódtak össze, kóros izgalmuk minden pillanatban vadrikácsolásban, leírást nem tűrő rohamokban robbant ki. A munkától agyon terhelt, ragályos izgalmi állapotoktól megfertőzött személyzet nem győzte a rendcsinálás nehéz munkáját. Legtöbbjük durva, tudatlan, tompafejű asszony volt, aki fáradtságát és kimerültségéből fakadó dühét a tehetetlen betegeken töltötte ki, vagy egyszerűen úgy bosszulta meg, hogy nem lépett közbe idején. A betegek sokszor súlyosan bántalmazták, megsebesítették, undorítóan bepiszkolták egymást. Váratlan szexuális kitöréseik ott játszottak le egymás előtt, és mindenkit magukkal sodró, infernális bahhanáliává lángoltak fel. S még ijesztőbbé fokozta a dolgot, hogy elmebajos gyermekek is sínylődtek közöttük. Anyámat egy két lépés hosszú, két lépés széles, dögletes levegőjű, ablaktalan cellában találtam meg. Szétfeszített karját a falhoz, lábát a padlóhoz, derekát hosszú láncokkal a mennyezethez bilincselték. Földhöz erősített, támlátlan padon ült. Szájából a hírhet szájkörtet csúcsos vége állt ki. A fontoskodó fiatal orvos, aki hozzávezetett, hamis részvéttel a fülembe súgta, hogy állapota rossz, igen rossz. Egyik roham követi a másikat. Azért kellett ezt a sajnálatos végső fékezést alkalmazni. Szívem összeszorult. Utálkoztam, és legszívesebben belevertem volna kövér-piros ostoba fejét a szerencsétlen piszkába, amely sebesre mart a csontvázához alódott testét. Felkiáltottam a haragtól, kétségbeeséstől és szánalomtól. Könyörögtem, engedjék haza, én gondoskodom róla, tisztán tartom és vigyázok rá. Egy gonosz tevővel különbül bánnak, mint ezzel a szegény asszonnyal, akinek csak annyi a bűne, hogy beteg. Megsértődtek. Minden kérésem, követelésem, fenyegetésem, olaj volt a tűzre. Végül is kereken elutasítottak, és erőszakkal távolítottak el az épületből. Évekig betege voltam a képnek, amelyet magammal vittem anyám cellájából. A széttárt csontvászkarok, foszlányját épet ruha alól kibukkanó, sebes, penészes bőr, eltorzult, haldokló arc és rémülettel tele, fennakadt szempár, álmatlanná, étvágytalanná üldözött. Mintha saját bilincsbe feszített, mocsoktól mart testemet oldották volna le a cellavas karikáiról, hogy a hullapadon kinyújtóztassák végre. 1724 Párizsa a kétkedő nyugtalanság állapotában várakozott. Az 1715-ben elhalálozott napkirály túl sok robbanó telítette az országot, s 15. lajos kiskorúsága alatt Fülöp Orleáni régensége erkölcsi romlottságával és szerencsétlen pénzügyi rendszabályaival sokkal mélyebben megingatta már a néptürelmét, hogy könnyen hihettek volna a fiatal király sokat ígérő indulásának. Noha Flőri bíbornok békés, okos, kiegyezéseket kereső politikája vezette már a zilált államügyeket. Ő sem tudta azonban a gyökereig ígrohat előregedett rendszert meggyógyítani, mert maga is a régi virághoz tartozott, és legfeljebb kendőzni próbálta a dolgok felszínét, míg a mélyben ott terjedt az ijesztő antitoxin, a forradalom, amely nem egyezkedni akart, hanem rombolni, hogy a pusztulásból új élet fakadhasson. Flőri bíbornok időt nyert a burbonoknak, meghosszabbította a beteg haldoklását, és a rokokó pirosítójával, risporával, az egészség illúzióját varázsolta a tarcára. A fiatal király egyénisége még nem nyert határozott körvonalakat. Tunya feledetlen bujasága, érzéketlensége, minden sürgető probléma iránt, vak kényelem szeretete és gőgje, amellyel az abszolút uralkodó légüres terébe zárkózott, elrejtőzött az ifjúság simulékony, puha via szába, flőri határozott, ügyes alakja mögé. A remény halhatatlan. S még egy uralkodóról nem bizonyosodott be, hogy semmivel sem különb Zsarnok elődjénél. A nép megszépítő legendák füzérét szövi köréje önmaga vigasztalására. Sohasem várták még annyira a reformert. Tehát néhányan a lelkesedők közül felruházták a fiatal 15. Lajost a reformer elszántságával, a humanista megértésével, és azt remélték, ő lesz az, aki megváltoztatja és kiegyenlíti majd a francia társadalom sértő és tarthatatlan egyenlőtlenségeit. A többség azonban gyanakvórosz hiszeműséggel figyelte az udvar körül változatlanul folyó tülekedést. Zsíros hivatalok, javadalmak, sült kalambröptét az Isten által kiválasztottak szájába a születési jog alapján, anélkül, hogy tekintetbe vettek volna érdemet vagy rátermettséget. Egy José de Assis nevű különc portugál örököseitől vettem meg különös házamat teljes berendezéssel, a Fóburg Saint-Germain egyik kis zsák amely azóta nyomtalanul feloldódott az időben. A magas, repkénnyel futtatott kőkerítés és sűrű fák mögé zárgózó vörös téglás épület mindjárt, ahogy megpillantottam, barátként kínálkozott fel nekem. Mert nem csak a múlt rezzent ismerős húrokat a lélekben, hanem a jövő színhelye is, amely vázlatában készen várakozik, hogy a szükségszerű történések kulisszája legyen. Egy öreg szolgát is kaptam a vételárért, a kimért modorú Bogaras Moriszt. Úgy odatartozott, mint a sajátos légkörrel körülszőtt tárgyak a kevés bútorral berendezett, diófaburkolattal borított szobákban. Morris féltékenyen vigyázott, nehogy elmozdítsak valamit a helyéről. Ha egy-egy könyvet szórakozottságból más polcra tettem a falat borító álványon, másnap újra régi helyén találtam. Makacs néma küzdelem zajlott le így közöttünk, amely végül is Morris győzelmével végződött. Akkor már hiányzott az erőm és meggyőződésem az ilyenfajta harcokhoz, amelyet csak a pillanat emberei vívnak végig olyan fontoskodó kitartással. Egy szállodai szobát sem kívántam volna átrendezni, mert tudtam, másnap vagy egy hét múlva tovább utazom. Tehát barátságos megadással belenyugodtam Morisz kívánságába, és vigyáztam, nehogy megsértsem benne a deasszisz dogmát. Harminc évig szolgálta urát, és az átidatta babonás hitével, hogy ő testepusztulása után is élni fog teljes öntudattal, visszatér majd és jelet ad Morisznak. Az öreg szolga sohasem beszélt erről, maga volt a diszkréció és hűség. A könyvtár átbúvárkodása alatt állítottam össze elődöm jellemképét a könyvek margójára írt kusza jegyzeteiből. Érdekes, különc módon összehordott könyvtára volt okkult könyvekből, teológiai munkákból. Az erotikus sorozatok mellett meglepett az inkvizícióról írott kötetek nagy száma. Szentcsia Fra Giorgia de Cassale, második Gyula pápa inkvizitoráról írt könyvét, csak nem végig vaskostus vonalak jelölték, margóján röpködtek a kérdő s felkiáltó jelek. Helyenként lázasan odavetett szavak zsúfolódtak a nyomtatott sorok mellé, rohanó gondolatáradat kiragadott töredékei, amelyeket a képzelet és intuíció kiegészíthetett, megidézve így egy torzult eredeti koponya belső virágegyetemét. A könyv első oldalát le ismeretlen festő által készített portréja díszítette. Sápat, horpattarcú, nagy szemhéjú, gonosz szájú akkastján tábrázolt, s alatta de Assis feldult betűi tátongtak. Igen, ő az, így néztünk szembe a tükörben. Emlékszem, és egyre jobban emlékezni fogok, ha egészen szétveszítem a kaput. Majd később le ifjúságának leírásakor, ez tévedés! Milyen kevéssé látnak az emberek a tettek mögé? Giorgio azért tett meg valamit, mert félt, meg nem tenni. Gyáva volt, és félelmében vált kegyetlenni. Istenem! Uram! A tavaszi fák Veronában. Egy asszony jön a sárga úton tömör kék fák sorai között. Testére nehéz bársony csavarodik, és keble kidúzzat a fátyol szövettel elfedett mély kivágásból. Giorgio! Giorgio! Hangjának érintése fáj, mintha kést szúrnának a lágyékába, és mégis, jaj, csupa pattanása torsz szarc és az imádság lazasorai közé vadábrák tolulnak. Ez a kép biztos, világos, éles, a kolostor folyosó nagy, vörös kőkockái, és a cellafalán a megfeszített Krisztus szenvedő, megbarnult arca, igen, biztos, egészen biztos. De Asis tehát harcolt az emlékeiért, amelyek csak nem minden ember eszméletén átsuhannak a pillanat ezred részében. Módszeresen ostromolta önmagában a tilos kaput, amely elzárja a múltat. Talán kivételesen erős átütközések történtek nála, vagy egyszerűen a magányos, figyelő, gondolkodó ember minden esetben bekövetkező felfedezései ragadták magukkal. Hiszen a dolgok vannak bennünk és körülöttünk, csak érzékenyen, nyitottan, előítéletek nélkül összpontosítanunk kell rájuk. Kérdeznünk kell, és ők felelnek. Egy primitív rajzokból összeállított erotikus tükör előtt tetszelgő, teltidomú, parázna emberének testén át meg hullámzó sorokat. A gonoszasszonyok húsa hideg és dércsípte samóca illatú, akik csak álmomban jártak hozzám és megrabolták férfi erőmet, Síkos bőrű kubusok, a legszebbek és szörnyűek, emlékszem. Az ótestamentum testamentum pergamellapú, elefántcsont kötésű, hatalmas kötetének utolsó oldalán találtam a következő feljegyzést, szinte gyermekes szeszélyel tükörírással írva: Moris várni fog, Moris jelet kap majd, ha én már, ha eljön az idő. Morris volt Veronában is, akkor. Első ismerősen Párizsban Pélog doktor volt, akit a nehéz légzésű Morizhoz hívtam el, az öreg heves tiltakozása ellenére. Elhanyagolt, külsejű, középtermetű ember volt. Láthatólag egy cseppet sem zavarta foszlott, kék bársony frakja, inkfodrának foltos étlap jellege, és a harisnyáján villogó kisebb-nagyobb szakadások. Friss, barátságos légkört hozott mindenüvé a hová beperdült, szorgalmas, derűs kis alakja. Szüntelen mosástól, keféléstől vörösre mart, felpattogzott bőrű kezét olyan izgatott tetvágyjal és elszántsággal dörzsölgette össze, hogy a betegségtől leterített páciens rögtön érezte, ez az apró Dávid biztosan győzelmet arat majd a kórság bármilyen hatalmas góliátja fölött. Moriszt is rögtön meghódította, nem csak azzal, hogy különféle füvekből összeállított füstölőszere valóban nagy könnyítést okozott légzésében, hanem mert Pélokot egyszerűen szeretni kellett. Tökéletesen személytelen volt. Csak a mások ügyeiben, bajaiban, örömeiben és problémáiban élt. Evés, ivás, alvás, gyors, szórakozott, elsietett műveletek voltak nála. Kapátot télen is csak olyankor viselt, ha ráhúzta valaki. Csodálkoztam, hogyan győzi rengeteg munkáját. Az emberek megérezték benne az isteni szolgát, terhekel hordozóját, a lelkes meghallgatót és köréjegyültek gyűltek panaszaikkal. Igénybe vették éjjel-nappal, gyakran fillér ellenszolgáltatás nélkül. Gazdagabb páciensei jól megfizették, nálam is bőséges honoráriumban részesült, de pénz nem maradt meg a zsebében. Egyik helyen kapta, a másikon, ahol szükség volt rá, odaadta. Az ilyenfajta ember mindig mágikus központtá válik, hiszen igen kevés van belőle. Legtöbben annyira elteltek önmagukkal, hogy más életéből szemernyi sem fér beléjük. Pélok volt az első szál, amelyel kiemeltem jövőm sötéten hallgató víztükre alól, a dús hínár szövevényt, új életem kísérleti anyagát. Pélok kopott kis alakja rendíthetetlen, kíváncsi jósággal végigvonult egy ember sors belső termein, Nyomortanyákon, polgári lakások szűk, pállott hétköznapiságán, művészek, fantaszták, szélhámosok, prostituáltak hevenyészett tanyáin, papok, nemesek és főnemesek szűrt levegőjű tükörfalas palotáin. Ő minden viszonylatban egyforma volt. Kutatószeme előtt a keret leolvadt, semmivé vált az ember körül, aki testi vagy lelki sebeit mutatta. Hiányzott belőle a világboldogító forradalmár gőgje is, ő a gazdagot, előkelőt éppen úgy szánta, értette és segítette, mint a piszokbaragat koldust. Mindegy volt neki a szó legigazabb értelmében. Talán ez a mértéktelen lekötöttsége és megterheltsége tartott vissza tőle, hogy valóban mély, értékes barátságunkat a teljes őszinteségig fejlesszem. Nem akartam még a magam szikláját is rágördíteni. Annyira fáradt volt, mikor kandallóm tüze mellett megpihent néha egy fél órára, Álmatlanságtól égő szeme leleragadt az áradó melegben, és mikor saját, apró horkantására felriadt néhány perc múlva, bocsánat kérő mosolyjal mentegetődzött. Szegény Madame Lacroix, a pékné, tudja, akiről már beszéltem? Ikreget szült az éjszaka. Este hétkor kezdett vajúdni, és hajnalban ki kellett operálni mindkét kicsinyét holtan. Pedig mennyit beszélt róluk? Valamit tennem kell érte, hogy áthidaljuk ezt a nehéz időt, míg újra gyermeket kaphat. A melle feszül a tejtől, a bölcső meg üres, amelybe olyan szép takarót hímzett. Borzasztó ilyenkor az asszonyoknak. Mit gondol Mössző de Turzel, ha egy kosár kis macskát szereznék neki valahonnan? Igen, igen, azt hiszem, az jó lesz. És már csupa eleven gond és részvét volt, anélkül, hogy saját fáradtságát észrevette volna. De Assis különös elmúlt alakja erősen érdekelte csak azt panaszolta, hogy nincs elég ideje foglalkozni vele. Ennek ellenére sokat olvasott, ha máskor nem, éjszaka. Tiszta, tágas koponyájában minden területen szintézis született. Világos áttekintése volt az alkémiáról, biztos kézzel emelte ki az értékes valóságot a csalás és fantazmagóriák ingoványából. Ismerte Paracelsus jelentőségét, és ezen a vonalon gyógyított nagy eredménnyel. Egyszer megkérdeztem tőle, mit gondol, adott te már jelet, de Assis Moritznak. Én nem akarom firtatni az öregnél, hát ha erdiadt tőlem, hiszen nem sejti, hogy tudok erről a transzcendens ígéretről. Még nem jelentkezett, mondta Pélok. Honnan tudja, csodálkoztam. Megmondta nekem. Halvány neheztelés támad fel bennem, aztán eloszlott. Persze. A magamfajta sötét probléma tömb, erőlködhet éveken át. Az öreg, zárgózott Morisz Péloknak mondja el titkát, mert pélog olyan, mint az univerzális kulcs, minden lelket kinyit. Morris úgy táplálta pélog doktort, mint anya a gyermekét. Egyszer csak becsoszogott, teletálcát rakott le eléje, és zsörtölődött, ha meghagyott valamit. Hiszen ez már bele se fért volna a gyomrába a doktor úrnak. Annyira elszokott az evéstől. Csupa erő a zöldségleves. Tessék csak meginni. Szeretném tudni, kigyógyít meg egy orvost, ha beteg lesz, he? Engem is ellátott minden jóval, és szívelt a maga módján, de a tisztelet teljes távolságot szigorúan megtartotta közöttünk. Pélokot imádta. Pélokhoz senki sem volt tisztelet teljes. Az ő jelenlétében elillant minden feszesség, az emberek állarc nélkül tárták eléje titkolt gyermeklelküket. Valamelyik látogatás alkalmával Pélok felmutatott egy képre a vitrin fölött. Ezt a szép, napos olasz tájat ábrázoló festményt, mintha szándékosan helyezték volna ebbe az előnytelen, árnyékos sarokba. Egyszer megkíséreltem máshová akasztani, a szalon filigrán, aranyozott, rokokó nippasztala fölé, ahol barról kaphatta bőven a beömlő fényt, de másnap újra ott találtam a vitrin fölött, féltékeny homályjal fedve. Mit ábrázol ez a kép? Nem látom jól, kérdezte Pélok. Egy veronai tájat mösszi ő, felelte Morisz. Mindig ez volt a helye? Kérdeztem közbevetve. Nem, a másik oldalon függött, a nippasztal fölött. Hát akkor miért? Ránéztem hirtelen. Szája zárt, rideg vonallá keményedett. Elhallgattam. Morisz várt egy ideig, Azután nesztelenül kiment. Az alkémia a 18. század elején már a teljes hanyatlás tüneteit mutatta. Mindaz, ami homály, tévedés, kabzsi, mohó tudatlanság volt benne, ellene tanúskodott. Az új felvilágosodási áramlat megrészegültjei, akik soha még csak meg sem sejtették ennek az évezredes tudománynak titkos belső lényegét és igazságait, Győzelmi tortültek, hogy felfedezéseik valóban frappáns részleteredményeivel sikerült agyonverniük az ősi szó első két betűjét. A fiatal kémia megszületett. Megindult az egyszerű, tehát újabb alkotórészekre nem bontható testek sorozatos felfedezése, és ezeknek elemek gyanánt való felismerése. A kísérleti tények bizonysága előtt semmivé törpült, mind a régi arisztotelészi felfogás, amely a földet, vizet, levegőt és tüzet hirdette minden testek alapanyagául, mind az újabbkori alkimista nézet, amely szerint minden test a higany, kén és só összetétele. Kiderült, hogy mind a levegő, mind a víz összetett testek, sőt alkotó részeik viszonylagos mennyiségét is meghatározták. A kémiai elemzési eljárások finomságának és megbízhatóságának növelésével sikerült pontosan megkülönböztetni az aranyat és ezüstöt a hozzájuk hasonló színű ötvezetektől, s így már nem lehetett a külső tulajdonságok hasonlóságán alapuló jóhiszemű tévedéseket vagy rossz indulatú csalódásokat elkövetni. De nem csak a tudományos haladás és kísérleti bizonyítékok szerepeltek az alkímia sírásói közt. Igen sokan vállalkoztak, hogy végére járnak a dolog történeti hátterének. Még gyökereit is ki akarták írtani az alkímia korhatfájának. A gúny és lekicsinlés nyílesője csak úgy záporozott Hermes Trismegisztus, Géber, Basilius Valentinus, Paracelsus és a többi alkimista múltba merült titáni alakja körül. A fiatal, győzelemittas harcosok végül is azt hitték, hogy végérvényesen elintézték a mágikus fényforrásokat, pedig csak úgy jártak, mint az elkápráztatott ember, aki tenyerét szeme elé emelte, s azt képzelte, ezzel kioltotta magát a korongot. Pérok doktor kétkedéssel figyelte a nagy sürgésforgást, az új vallás hangos türelmetlenségét, amely semminek sem kegyelmezett, ami régi volt. Sokat beszélgettünk erről a szellemi forradalomról, mi ketten passzív szemlélői a hatalmas színpadnak, amelyen egy társadalmi és lelki átalakulás, véres színjátékának előkészületei folytak. Nem a munkájukat és felfedezéseiket gáncsolom, mondta Pélok. A kémiai kísérletek nagyszerűségét magam is átéltem már, és látom jelentőségét. Tudom, hogy a kémia kitágítja és átformálja majd az egész világképet. Mindössze a fiatalok tudákosságától, mindent letorkoló, összetákolt elméleteitől érzek némi bosszúságot. A kezdetén vannak valaminek, és a beérkezettség pózában kérkednek. Azt hiszik, mivel egy új területen lerakták jövőjük alapköveit, joguk van a múlt klasszikus remekműveit gyűlölködve lerombolni, noha e remekművek titkába és bölcsességébe soha bele nem hatoltak. Az egészséges jelen csak a múltból fakadhat, mint szülője ágyékából a gyermek. A kémia ma azon van, hogy apagyilkosságot kövessen el. Mindig voltak korszakok, amelyek valamely forradalmi külső vagy belső tényező hatására megtagadták és elveszítették múltjukat. Hatalmas fejlett kultúrákat zúztak össze, temettek el, sűjjeztettek feledésbe fizikai és szellemi kataklizmák. A megmaradottak és újonnan jöttek, azután visszazuhantak a kezdet primitív sötétségébe. Vajon mit tudunk ma például Káldea és Egyiptom fölényes csillagászati tudományáról, matematikájáról, hieroglifákba rejtett szimbólumokba zárt misztikus hagyományairól és lenyűgöző filozófiájáról? A tiszta és szépséggel teljes görög szellemiség csillogó felszíne elkápráztat bennünket. De hol vagyunk a mélyétől? Az eleusiszi misztériumok, Orpheus, Pitagoras való átélésétől és megértésétől. Az alkémia igazi hivatása az ezoterikus hagyományok őrzése. S a mesterséges hagyomány körülötte nem egyéb, mint szentélyvédő szörnyetegek. Senki sem vádolhatja érte az adeptusokat. Elég példa mutatja az emberi elfogultság történetében, micsoda halálos veszélyek ellen kellett védekezniük. Az alexandriai könyvtár elégetése és Szevonarul a fanatikus vandalizmusa pregnánsan megmutatja, hogy az örökértékű és érvényű hagyományok legpusztítóbb ellenfele mindig a fanatizmus. Mindegy vallási fanatizmuse vagy a tudományé. Valójában a tudomány és a hagyomány opozíciója csak időleges lehet, ha mindkettő képviseletében elfogulatlan igazi papok kerülnek szembe egymással. A tudomány meg nem alkúvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfeljebb nagyobb kerülőt tesz, míg elérkezik a felismeréshez, hogy minden út a teremtő szellem misztériumához vezet. A hagyományok beavatottja eleve ebből indul ki. A tudománynak előbb fel kell bontania a sűrű anyagot szubtilissá, s a szubtilis anyagot addig redukálni, míg szellemjelvé válik. A mai kémia megkezdte ezt a folyamatot, s egyelőre népszerű, közérthető neveket ad az anyag tulajdonságainak, amelyeket az igazi alkímia éppen úgy, sőt mélyebben ismert, de rejtett képnyelv beöltöztette. A kémia a maga lassú, tapogatódzó kísérleti módszerével küzdik eredményeit az okozatok világában. Az alkímia nagy analógiái az okokat rejtik magukban. Nem kell különösebb jós tehetség előrelátni azt, hogy a kémia – Valóban jelentős és közérdekű felfedezései mellett még jó néhány évtizedig, ha nem évszázadig, nem fog gyógyszereivel olyan sikeresen beteget gyógyítani belső bajaiból, mint Paracelsus az alkimista gyógyított. Paracelsus az okokat küszöbölte ki, különös tekintettel az ember egész szervezetére, lelki és testi struktúrájára. A mi kémiánk még sokáig specialistákat fog nevelni, és bonyolult összetételű gyógyszereit egy-egy szervnek címezi majd, nem számolva azzal, hogy a másikat esetleg megmérgezi vele. Szóval maga Pélok csak a doktor univerzálizban hisz? Feltétlenül, és abban is hiszek, hogy a kémia és a rátámaszkodó orvostudomány újra elérkezik majd Paracelsushoz, s rajta keresztül, az évezredes bölcs hagyományok tiszteletéhez.